7. Så snart Salomo nå var ferdig med å be, kom det ild ned fra himmelene og begynte å fortære brennoffere og slaktoffrene, og Jehovas herlighet fylte huset. Og prestene var ikke i stand til å gå in i Jehovas hus, fordi Jehovas herlighet hadde fylt Jehovas hus. Og alle Israels sønner så på, da ilden kom ned og Jehovas herlighet var over huset, og de bøyde sig straks på brolegningen med ansikte mot jorden, og kastet seg ned og takket Jehova, for han er god, for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Og kongen og hele folket frambar slaktoffer for Jehovas ansikt. Og kong Salomo frambar så slaktoffere, som bestod av 22 000 stykker kveg og 120 000 sever in vi et kongen og hele folket den sanne Guds hus. Og prestene sto på sine tjenesteposter, og levittene sto med instrumentene til ledsagelse av sang til Jehova, de som kong David hade laget for å takke Jehova, for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid, når David framba lovprisning ved deres hånd. Og prestene blåste høyt i trompetene foran dem, mens alle israelittene sto. Så helliget Salomo den midterste delen av forgården som var foran Jehovas hus, for der frambar han brennoffrene og fettstykkene av fellesskapsoffrene. Kobberalter som Salomo hadde laget kunne nemlig ikke romme brennoffer og kornoffer og fettstykkene. Og på det tidspunktet begynte Salomo å holde høytiden, i syv dager, og hele Israel med ham, en svært stor menighet fra inngangen til Hamat like til Egypt-Elvedalen. Men den åttende dagen holdt i en høytidssamling, for innvielsen av altere hadde de feiret i sju dager, og høytiden i sju dager. Og den tjue tredje dagen i den sjuende måneden sendte han folk av sted til hjemmene deres, men de gledet seg og var vel til i hjerte over det gode som Jehova hadde gjort mot David, og mot Salomo, og mot sitt folk Israel. Således ble Salomo ferdig med Jehovas hus og kongens hus. O alt som det var oppkommet i Salomos hjerte å gjøre, i forbindelse med Jehovas hus og hans eget hus, lyktes for ham. Jehova viste seg nå for Salomo om natten og sa til ham, «Jeg har hørt din bønn, og jeg har utvalt meg dette sted til offerhus. Når jeg lukker himmelene så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppen og fortær i landet, og hvis jeg sender pest iblant mitt folk, og mitt folk, som mitt navn er blitt nevnt over, ydmyker seg og ber og søker mitt ansikt og vender om fra sine onde veier, da skal jeg høre det fra himmelene og tilgi deres synd, og jeg skal lege deres land. Nå skal mine øyne vise seg å være åpne, og mine ører lydhører for bønn på dette sted. Och nå utvelger og helliger jeg dette hus, så mitt navn kan vise seg å være der til uavgrenset tid, og mine øyne og mitt hjerte skal i sannhet vise seg å være der alltid. Og du, hvis du vandrer framfor meg slik som din far David vandret, jeg har ved å alt det jeg har befalt deg, og du retter deg etter mine forordninger og mine rettslige avgjørelser, da vil jeg grunnfeste ditt kongedømmes trone, liksom jeg sluttet en pakt med din far David i det jeg sa, ingen av dine menn skal bli avskåret fra å herske over Israel. Men hvis dere vender dere bort og likefrem forlater mine forskrifter og mine bud, som jeg har lagt frem for dere, og dere går bort og tjener andre guder og bøyer dere for dem, da vil jeg rykke dem opp fra min jord som jeg har gitt dem, og dette huset som jeg har helliget for mitt navn skal jeg kaste bort fra mitt ansikt, og jeg skal gjøre det til et ordspråk og et spottord blant alle folkene. Og når det gjelder dette huset, som har blitt ruinhauer, så skal en vær som går forbi det stirre forbløffet og med si. «Av vilken grund har Jehova gjort slik mot dette land og mot dette huset?» Og de vil bli nødt til å si, «Det var fordi de forlot Jehova, sine forfedres gud, som hadde ført dem ut av Egypts land, og de begynte å holde sig til andre guder og gå bøye sig for dem og tjene dem. Derfor har han ført all denne ulyk over dem.»